Стівен Кінг, Долорес Клейборн Але всі ці сльози та розмови не розтопили кригу. «Подивися на це з іншого боку, Люба!» І з глузуванням сказала Віра. «Можливо, твоя мати й сердитиметься, зате у тебе буде стільки часу для спогадів про радощі навчання у школі». Дівчина, це була Сандра, Малкахей, пішла, опустивши голову і так схлипуючи, ніби в неї розбилося серце. А Віра стояла у передпокої, трохи зігнувшись, щоб краще бачити дівчину через вікно над вхідними дверима. У мене так і засвербіла нога, щоб дати їй стусан підзад, коли я побачила її в такій позі. Але і її мені було трохи шкода. Неважко було здогадатися, чому змінився її настрій. А згодом я знала це напевно. Її діти не збиралися спостерігати сонячне затемнення разом із нею, незважаючи на відкуплений пором. Можливо, у них просто були інші плани, як це частенько роблять діти, не звертаючи уваги на почуття своїх батьків. Але мені здалося, що щось погане, що колись сталося між ними, усе ще залишалося чинним. Настрій віри став трохи покращуватись, коли 16-го чи 17-го почали прибувати перші гості. Але я все одно раділа, коли могла піти додому, а в середу 18-го вона вигнала ще одну дівчину – Карін Айландер. Так її звали. Уся її провина полягала у тому, що вона розбила тарілку. Карін не плакала, коли йшла по під'їздній доріжці, але мені здається, що вона протрималася тільки до першого пагорба, який приховав її з поля зору. А потім я зробила дурість. Ви ж пам'ятаєте, в якому розбитому стані я перебувала. Мені вдалося дочекатися, поки Карін не зникне, а потім я пішла шукати віру. Я знайшла її в саду поза будинку. Насунувши капелюшок так глибоко, що його поля майже торкалися вух, вона так клацала садовими ножицями, ніби була мадам Дюфорш, що зрубувала людські голови, а не вірою Донован, що зрізала троянди для вітальні та їдальні. Я підійшла до неї і сказала, «Ти вчинила неправильно, звільнивши цю дівчину». Вона випросталась і виміряла мене обуреним поглядом великосвітської дами. «Тобі так здається?» Я дуже рада вислухати твою думку, Долорес. Я пристрасно хотіла цього. Щовечора, лягаючи спати, я прокручую весь день і думаю, а що б зробила на моєму місці Долорес Сен-Джордж? Але це тільки ще більше розлютило мене. Я скажу тобі, чого Долорес Клейборн ніколи не зробила б, парирувала я. Я ніколи не стала б зривати свою злість і розчарування на інших людях. Мені здається, не така вже я і зарозуміла сука. Рот її розкрився, ніби хтось засунув їй туди ціпок. І тепер щелепи уже не можуть закритися. Я впевнена, що це був перший раз, коли я справді здивувала її. І мені довелося швидше йти, щоб Віра не встигла помітити, наскільки я сама злякалася. Коли я увійшла до кухні, ноги у мене так тремтіли, що я майже упала на стілець і подумала. Ти божевільна, Долорес, якщо так накрутила їх хвіст. Я підвелася, щоб визирнути у вікно, але Віра стояла до мене спиною і щосили урудувала ножицями. Троянди падали її у кошик, як мертві солдати із закривавленими головами. Я вже збиралася йти додому, коли Віра підійшла до мене і попросила затриматись на хвилинку, бо вона хоче поговорити зі мною. Я відчула, як моє серце пішло уп'яти. Ні на мить я не сумнівалася, що підійшов і мій час. Вона скаже, що більше не потребує моїх послуг. І востаннє подарує мені погляд, поцілуй мене взад. І тепер уже я піду вниз дорогою на всі чотири сторони. Вам може здатися, що це було полегшенням для мене. Мабуть, так воно й було. Але все одно серце нило в моїх грудях. Мені було 36. З 16 я працювала, не покладаючи рук. І ніколи ще мене не звільняли із роботи за провину. Зібравши всю свою мужність, я обернулася до віри. Однак глянувши на її обличчя, я вже знала, що вона не збирається звільняти мене. Вся косметика, що прикрашала її обличчя зранку, була змита. А припухлі повіки вказували на те, що вона швидше за все плакала у своїй кімнаті. У руках вона тримала коричневу сумочку, яку простягла мені. «Що це?» – запитала я. «Два спостерігачі за затемненням та дві коробочки з відбивачами», – відповіла вона. Я подумала, що вони знадобляться вам із Джо. Так вийшло, що у мене...» Вона замовкла, кашлянула в кулак, а потім знову глянула на мене. «Знаєш, Енді, у вірі мене захоплювало те, що якби їй не було важко, щоб вона не говорила, вона завжди дивилася людям у вічі. «Так вийшло, що в мене виявилося два зайві», – сказала вона. «Так», – сказала я, – «мені дуже шкода». Віра відмахнулася від моїх слів, як від набридливої мухи, а потім спитала, чи не передумала я і чи не приєднаюся до її компанії на поромі. «Ні», – відповіла я. «Я спостерігатиму за затемненням із веранди нашого будинку разом із Джо. А якщо він буде як Фурія, то я вирушу вістхат. «Якщо вже ми торкнулися Фурій», – дивлячись просто мені в очі, сказала Віра, – «на ній хотілося б вибачитись за те, що сталося вранці» і попросити тебе зателефонувати Мейбл Айландер і передати, що я змінила своє рішення. Сказати подібне коштувало їй величезних зусиль Енді. Адже ти не знав її так близько, як я, так що вам доведеться повірити мені на слово. Коли справа доходила до вибачень, Віра Донован перетворювалася на кремінь. Звісно, із задоволенням, м'яко промовила я. Я хотіла торкнутися її руки, але не наважилася». Тільки Карін і не Мейбл. Мейбл працювала тут років 6 чи 7 тому. Тепер вона живе у Нью-гемпширі, працює в телефонній компанії. І справи у неї справді добре. Тоді і Карін погодилася Віра. Попроси її повернутися. Скажи, що я просто змінила свої рішення, Долорес. І ні слова більше. Зрозуміло? Так відповіла я. І дякую за оснащення. Воно буде дуже доречним. Я впевнена в цьому. Рада зробити тобі задоволення, сказала вона. Я відчинила двері, маючи намір вийти, коли Віра окликнула мене. Я озирнулася через плече, а вона підморгнула мені так, ніби знала те, що їй зовсім не потрібно було знати. «Іноді доводиться бути сукою, щоб вижити», сказала вона. «Іноді це єдине, що тримає жінку в цьому житті». А потім вона зачинила двері прямо перед моїм носом, але акуратно. Вона не ляснула ними. Ну що ж, ось ми дісталися до дня сонячного затемнення. І якщо я вже збираюся розповісти вам про те, що трапилося, усе до найменших подробиць. Я не збираюся робити цього на суху. Я і так уже говорю більше двох годин. Так довго, що в мене горло пересохло. А кінця моєї розповіді ще не видно. Ось що я скажу тобі, Енді. Або ти дістаєш пляшечку зі свого столу, або на сьогодні ми покінчимо зі сповіддю. Що ти на це скажеш? Ось так, дякую, хлопчику. Це не заплямує твоєї репутації. Ні, прибери її. Однієї достатньо, щоб завести двигунчик. Друга може тільки все зіпсувати. Ну що ж, продовжимо. Дев'ятнадцятого ввечері я лягла спати в страшенно нервовій напрузі, тому що по радіо повідомили, що можливо завтра буде дощ. Я була так захоплена розробкою планів, що навіть не подумала про можливість дощової погоди. Лягаючи спати, я побоювалася, що прокручуся всю ніч, але потім подумала, ні, Долорес, ти нічого не зможеш вдіяти з погодою, але ти знаєш, що зробиш це з ним, навіть якщо цей чортовий дощ литиме увесь день. Ти зайшла надто далеко, щоб відступити тепер, і я справді знала це, тому заплющивши очі, я вимкнулася як лампочка. У суботу, 20 липня 1963 року було жарко, душно та хмарно. По радіо повідомили, що вдень, мабуть, дощу не буде. Лише до вечора очікувалася гроза. Але весь день на небосхилі нагромаджувалися хмари, і шанси мешканців узбережжя побачити затемнення були 50 на 50. Я почувала себе так, ніби величезна гора впала з моїх плечей. І коли я пішла до Віри допомогти їй влаштувати буфет – Мій розум був спокійний, а всі мої турботи та хвилювання залишили мене. Немає значення, що на небі були хмари. Неважливо було, якщо навіть накрапатиме дощ. Поки не як із відра, безліч людей не підуть із даху готелю. А гості віри взагалі будуть поза досяжністю, сподіваючись, що у хмарах утвориться прорив. І вони все ж таки зможуть побачити те, що вже не повториться у їхньому житті. У будь-якому випадку не в штаті мен. Ви ж знаєте, що Надія є величезною силою в людській натурі. Ніхто краще за мене не знає цього. Наскільки я пам'ятаю, у п'ятницю ввечері в будинку Віри зупинилося 18 гостей. Але в суботу вранці їх було вже набагато більше. Чоловік 30 чи 40, мені важко сказати точно. Інші, які бажали поїхати з нею на поромі, більшість із них були місцевими жителями. Збиралися на причалі близько першої години дня. А близько другої старенька принцеса мала відчалити. На час початку затемнення, десь близько 4.30, перші дві чи три барильця із пивом будуть уже порожні. Я очікувала побачити Віру вкрай знервованою і готовою вискочити з власної шкіри. Але іноді мені здавалося, що ця жінка ніколи не втомиться дивувати мене. На ній було на щось, яке здіймалося, червоно-біле, що більше нагадувало пелерину, ніж сукню. Волосся вона зібрала назад, зв'язавши його у кінський хвіст, який навряд чи нагадував 50-доларову зачіску, яку вона робила в ті роки. Вона снувала навколо довгого столу, встановленого в саду на Галявині, жартувала і сміялася зі своїми гостями. Більшість із них прибули з Балтімора, судячи з їхнього вигляду та вимови. Але все одно Віра була не такою, як у дні, що передували затемненню. Пам'ятаєте, як я розповідала вам, що вона носилася як реактивний літак? У день сонячного затемнення Віра була схожа на метелика, який пурхав серед безлічі квітів. Та й сміх її не був настільки вже наполегливим і зухвало гучним. Вона побачила мене, я несла підніс з закусками. І поспішила до мене дати вказівки. Але йшла вона не так, як останні кілька днів, ніби збиралася побігти. На обличчі її застигла посмішка. Я подумала, вона щаслива, ось і вся причина. Вона змирилася з тим, що діти не приїдуть, і вирішила, що все одно буде щасливою. Це було б так, якщо не знати її досить добре, і не знати, як рідко така штучка, як Віра Донован, буває щасливою та веселою. Знаєш, що я тобі скажу, Енді? Я знала її після цього ще тридцять років і не думаю, що колись бачила її по-справжньому щасливою. Задоволеною – так, умиротвореною – так. Але щасливою? Сяючою і щасливою, яка пурхає, як метелик над луками з прекрасними квітами в спекотний сонячний день? Ні, навряд. Долорес, гукнула вона, Долорес Клейборн. Тільки набагато пізніше до мене дійшло, що Віра назвала мене на моє дівоче прізвище. Хоча Джо ще був у здоров'ї того ранку. Ніколи раніше вона не називала мене так. Коли до мене дійшло, я все затремтіла й з голови до п'ят. Доброго ранку, Віро, вітала я її. Жаль, що сьогодні такий похмурий день. Вона глянула на небо, затягнуте низькими хмарами, які набрякли дощем, і посміхнулася. О третій годині засяє сонце, відповіла вона. Ти кажеш, це так, ніби все підкоряється твоїм наказам, сказала я. Звичайно, я жартувала, але Віра серйозно сказала так, саме так, а тепер збігаю кухню до Лорас і подивися, чому цей дурень слуга досі не приніс нам кави. Я вирішила виконувати її наказ, але не встигла зробити й чотирьох кроків, як Віра знову окликнула мене, ну точно як того дня, коли сказала, що її іноді жінка має бути сукою, щоб вижити. Я обернулася, вирішивши, що вона збирається повторити те саме. Проте вона цього не зробила. Вона стояла у своєму червоно-білому балахоні у перші руки і з хвостом волосся перекинутим на плече, і виглядала не старшою двадцяти одного в ніжному ранковому світлі. — Сонце до трьох, Долорес! — дзвінко гукнула вона. — Ось побачиш, що я мала рацію. Сніданок закінчився об одинадцятій, а до полудня в кухні залишилися тільки я та мої помічниці. Постачальник продуктів та його люди вирушили на принцесу, щоб підготувати все до другої дії. Сама ж Віра із трьома чи чотирма гостями, що залишилися, поїхала до причалу на старенькому форді о чверті на першу. Я займалась прибиранням до години дня, а потім сказала Джейл Лавески, яка була на той час моєю правою рукою, що в мене розколюється голова і болить шлунок. А оскільки в основному ми все прибрали, то я піду додому раніше. Ідучи, я натрапила на Каріна Айландер. Вона обійняла і подякувала мені, і знову розплакалася. Я не знаю, що тобі наговорили, Каріно, сказала я. Але тобі нема за що дякувати мені, я нічого такого не сказала. Ніхто нічого не казав мені, відповіла вона. Але я знаю, що це ви, місіс Сен-Джордж. Ніхто більше не наважився б заговорити із цим розлюченим драконом. Я поцілувала її в щічку і запевнила, що їй нема про що турбуватися, поки вона не розіб'є ще одну тарілку. Потім я поїхала додому. Я пам'ятаю все, що трапилося, Енді. Усе. Але з того моменту, коли я вступила з під'їзної доріжки біля будинку Віри на Сентрал Драйв, я пам'ятаю все, як у вісні, правда, як у найяскравішому і найяснішому сні, коли небудь будь бачений мною в житті. Я весь час думала – я йду додому, щоб убити свого чоловіка, я йду додому убити власного чоловіка, ніби вбиваючи ці слова собі на думку, як вбивають цвяхи в дошку. Але озирнувшись назад, мені здається, що ця думка завжди жила в моїй голові. І тільки моє серце не могло зрозуміти цього. Була десь година п'ятнадцята, коли я підійшла до села. До затемнення залишалося ще добрих три години, вулиці були порожні. На думку мені спало містечко в південній частині Штату, де, як кажуть, ніхто не живе. Потім я подивилася на дах готелю «Харбордсайт» і вразилася ще сильніше. Більше сотні людей вже зібралися там, прогулюючись по даху та вивчаючи небо, як фермер під час збирання врожаю. Поглянувши вниз на пристань, я побачила принцесу зі спущеним трапом та палубою, набитою людьми. Вони ходили, тримаючи в руках келихи з коктейлем. Насолоджуючись вечіркою на відкритому повітрі. Та й вся пристань кишіла людьми. До того ж, у морі було близько п'ятисот човників, більше, ніж я коли-небудь бачила за один раз, готових до відплеття. Усі без винятку, чи були вони на даху, чи на причалі, чи на палубі принцеси, одягли світлозахисні окуляри або тримали в руках закопчені шипки або коробочки з відбивачами. Ніколи, ні до, ні після цього нічого подібного не було на острові. І навіть якби я не задумала те, що задумала, мені здається, все одно це здалося мені сном.